Eta, behiratko dira, Sibrotaketaz, peitsatzen dut, Sibrotakentzat ere dela partido biziki importantea, gure gibilan dira, Salkapen Oroko-rean, eta uste dut biziki partida zaila izango dela, enda garen zat, badakit irabazin nahi dutela, baina biziki zaila izan dela. Gainerat uste dut, galduko dutela. Hala, nahiz bat ere optimista, garaziko partidoare ikusi nuen, eta nik uste dut partidoa horiek. Guretzat zailenak uh, direla, ez da, ez da ingarantzituak aldut zehar, eh? baina nik uste dut partide horiek badutela beste, beste subat eta derbi horiek egunk biziki gezki uh, hartzen ditugula eta gezki pasatzen da gehien eta guretzat bai.